més de 300 ballarins participaran avui en el Dia Internacional de la Dança, el dit que se celebrarà a la plaça de la Catedral de Barcelona i que té per objectiu acostar la dansa a la societat i difondre-la. Així ho ha explicat el president de l'Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya, en Xavier Martínez, aquest divendres en roda de premsa. L'acció multitudinària de dansa inclourà una lectura amb motiu del dit a càrrec d'anamaleres i ballada per tres ballarins la coreografia ballant pel dit, que inclourà coreografies d'11 estils diferents i la coreografia popular oberta a la ciutadania de la cançó Ni tu ni nadie de la cançó Cantant Alaska. Per animals, ciutadans, s'en graven les criografies en vídeo i s'han difosa a través de la web d'ensecat.org i de les xarxes socials, amb la finalitat d'evitar la de pèrdua de l'essència individual, però fomentant així la unió de tothom per fer una acció conjunta. Ha explicat Martínez. L'eix temàtic de les activitats són les generacions, amb les quals es pretén posar l'accent en la dansa a través de les diferents generacions de ballarins i posar especial atenció en la perspectiva històrica potent que s'ha construït a Catalunya amb el pas dels anys, ha resultat Martínez. Una altra de les iniciatives en el Mar del Dit està la convocatòria per escollir un projecte de dansa i societat, el qual es destinarà a la recaptació de la gala ITC dansa i amb la qual es pretén crear estratègies per vincular la dansa a la societat. Aquest any s’ha creat a més una aplicació per a mòbils i tauletes, on es podrà descarregar gratuïtament la programació del dit en diferents teatres, escoles, centres cívics i escoles de creació de Catalunya. Martínez ha destacat la situació crítica en la qual es troba la dansa actualment, a causa de la crisi econòmica i la baixada del consum. La dansa té la seva tempesta perfecta i ha resaltat Martínez i ha enviat un missatge a tots els que poden intervenir a millorar la dansa, ja que és responsabilitat de tothom recolzar la continuïtat d'aquest art. D'aquesta manera començem una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de la FM, això és tot un poble, qui us parla i Susana Avila, Ricardo Malabé i Jordi Garcia.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 I comencem parlant de la demanda d'una solució provisional als solars buits de les casernes de Sant Andreu. Als terrenys de les antigues casernes de Sant Andreu hi hauria d'haver construït una d'unzena d'equipaments, un miler d'habitatges socials i zona verda. De moment, però, el projecte d'IABA amb gairebé 7 anys de retard. Pararà només hi ha una escola, el centre de salut, Isabel Roig, la comissaria dels Mossos d'Esquadra i 200 pisos protegits. La resta són solars buits. Un espai que amb el pas dels temps s'està degradant. On a hores d'ara hi havia d'haver construïts una dotzena d'equipaments, hi ha ja solars buits, uns 100.000 metres quadrats que, a més, comporten problemes. Les entitats veïnals volen la construcció dels equipaments sobretot diuen que la falta d'una escola a braçol, la residència per a gent gran i més habitatge social però són conscients que no se'n farà cap a, a termini per això demanen que com a mínim es netegi i s'acuï la zona. A més creuen que es podria obrir l'espai de manera provisional L'Ajuntament veu positiva la utilització temporal dels solars de fet ja ha cedit aquest descampat de l'escola Aulalia Bota i d'aquí a uns mes serà un pati. En un futur no se sap quan passarà a ser un poliesportiu. I ara parlem del regidor Raymond Blasi que assisteix avui a la inauguració de l'exposició Al Transpirinenc de Barcelona a la Tur de Carol en tren. Avui, a les 8 del vespre, el regidor del districte de Sant Andreu, el Sr. Raymond Blasi, assisteix a la inauguració de l'exposició Al Transpirinenc de Barcelona a la Tur de Carol en tren, que es podrà visitar fins el proper 11 de maig a l'Espai Josep Bota del recinte de Fabriquat. A la inauguració també hi participaran el president de l'Agrupació Ferroviari de Barcelona, Joan Llobera, i el president de la Federació Catalana dels Amics del Ferrocarril, en Josep Gelabert. Doncs la Fabri us ofereix aquesta exposició al Transpirinenc de Barcelona a la Tor de Carol, en tren. L'espai Josep Bota, del recinte de Fabri a que al carrer Sant Adrià, número 20, us ofereix l'exposició al Transpirinenc de Barcelona a la Tor de Carol, en tren. La inauguració es farà avui a les 8 del vespre, com hem dit, i és organitzada per l'Agrupament Ferroviari de Barcelona. aquesta exposició podeu trobar fotos, objectes ferroviaris, simuladors i maquetes, i restaureu oberta fins al proper 11 de maig. Diumenges i dia 1 de maig estarà tancat, i podreu visitar l'exposició de dilluns a dissabte de 5 de tarda a dos quarts de 9 del vespre. I ara parlant d'una entitat molt arrelada a Sant Andreu, parlem de la Societat Coral La Lira de Sant Andreu, que mostra un refugi antiaeri a la seva seu. El refugi antiaeri de La Lira, al carrer Coloure número 15, va ser construït durant la guerra de 1936-1939. El refugi servia per protegir els socis de l'entitat durant els bombardejos que va patir de forma reiterada la ciutat comtal durant l'episodi bèlic. El refugi de la Lira s'excideix per una escala d'uns 20 glaons, en un recorregut d'uns 180 graus per tal de protegir l'interior de les zones expansives causades per les bombes. I com cada dilluns el que fem és donar un cop d'ull a l'actualitat esportiva dels nostres barris, parlem de la Unió Esportiva Sant Andreu, que va guanyar ahir per 3 gols a 0 davant del Vinícelem. El Sant Andreu s'ha retrobat amb la victòria després de 6 jornades sense poder sumar de 3 en 3. Els gors de Marmas, Boniquet i Edgar han donat un triomf que situa el Sant Andreu amb 55 punts, en plena lluita per accedir a la copa. L'estat de la gespa feia pensar que el partit no es podria disputar i, que, i és que la pluja caiguda en les darreres hores inundava moltes zones del camp. Ha estat just quan faltava una hora per l'inici que la precipitació ha afluixat i l'aigua ha començat a marxar a poc a poc del terreny de joc. L'afrontament dels dos darrers campions de la Copa Federació ha pogut començar puntual sota una pluja fina. Abans, el conjunt de Benissalem ha tingut un gran detall fent el passadís a la sortida dels quadribarrats que han arrencat amb força. Des del primer minut han buscat la porteria de Toni Fons amb alguna centrada de Josu i una rematada de Càrdenas que ha sortit Farà. Abans de complir-se el quart d'hora, ja s'ha avançat l'equip de Pitibel Monte. Una centrada de jona a l'àrea no ha encertat a refusar-la la defensa i Marc Mas l'ha recollit per driblar el porter, el porter i posar el primer al marcador. Un gol que ha fet baixar el ritme de partit fins gairebé als instants finals de la primera meitat quan s'ha anul·lat un gol a Josu per fora de joc i el Viní Salem ha gaudit d'una clara doble ocasió. Primer Rubio i després Martí Noceres que han obtingut la resposta de Morales. La segona part ha començat amb una rematada de Hosu per sobre del travessé i tot seguit una gran ocasió perquè els Balears poguessin fer l'empat. L'arbitre ha assenyalat cessió de Dídac a Morales i ha situat la pilota a menys d'un metre de l'àrea petita per executar el tir lliure indirecte. Amb gairebé tot el Sant Andreu Sotapals, qui ha aturat la rematada potent de Contreras ha estat el porter quadribarrat. A l'altra banda, era boniquet i estava a punt d'ampliar diferències després d'una bona baixada de Marc Mas, una acció que precedia un nou atac de Vin del Vinny que ha merescut més aquest matí el Narcissala. Rubio, amb el cap, enviava la pilota al traveser. El contraatac, en amb una paret entre Aitor i Edgar, el, el resolia Toni Fons, sortint a peus del, camp del mig campista per anticipar-se. En els darrers minuts ha estat quan l'equip ha deixat sentència el partit. Marc Mas ho ha intentat amb una vaselina que el porter ha impedit bé, però ha estat boniquet qui ho ha aconseguit el segon ha aprofitat una centrada que ha fregat en un def una defensa i s'ha introduït dins la porteria d'un conjunt balear que ja era equip de tercera divisió. Tot i això no s'ha rendit els blaus i en Martino Ceras ha estavellat novament una pilota al pal en una rematada des de la frontal. Qui no ha perdonat aquest Edgar, que havia sortit en la segona part ja al descompte, el davanter Gabaneng ha rebut d'esquena fora de l'àrea, s'ha girat defensant-se d'un defensor i ha clavat la pilota a l'escaire amb un gran xut amb l'esquerra. Era el gol que rubricava la primera victòria és que l'equip és campió de Copa Federació. Tres punts que tornen a acostar la possibilitat de disputar la Copa del Regle Temporada Vinent. Per tant, Unió Esportiva Sant Andreu 3, eh, Club Deportiu Viní 0. D'aquesta manera, nosaltres recomenem el nostre programa d'avui. El que fem ara mateix és una petita pausa, escoltem una mica de música, però tornem després amb més informació. la pau fam i qui te fam cas ningú fa cas tots buits problemes de fany cas ningú fa cas viu però no ets viu Fa i et'fang cau si ningú gira I Hi ha foc i ningú crida I Hi ha un cel i ningú mi I que has ningú a tant, però avançar amb el damunt si amb això n'hi ha prou. Dit. Cas ningú fa cas i mal ningú fa mal però tothom se'n sorra. Cas ningú fa cas de l'alludit fracàs però sols miren ben atents per parlar-ne amb Ja canvien de canal i ara arriben tots contents, per tant ningú ho fa.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 I ara enxatarem un, el següent espai parlem una miquita de nosaltres, de la Fundació Treni Jova, ja que divendres passat, el dia 26 d'abril, va visitar el centre de la Fundació Treni Jova al barri de Baró de Viver, al carrer Tucumà número 21, el conseller d'Empresa i Ocupació de Catalunya, el senyor Ferri Puig i el responsable del programa incorpora de la Fundació de la Caixa, Jaume Farre, i per suposat el director general de la Fundació Treni Jova, Ignasi Parodi. L'actava va conversar amb una breu conversa amb els veïns assistents a l'actava per agrair les tasques portades al barri i amb una visita de personalitats a les diverses activitats i tallers que s'estaven desenvolupant en aquells moments, com per exemple cursos de formació ocup ocupacional, el taller d'emprenedoria, que pertany al programa Inicia, l'aula d'informàtica, el despatx dedicat a l'assessoria jurídica i, finalment, el taller de soldadura. L'acte va acabar amb uns parlaments de les personalitats assistents, els quals escoltarem amb la següent peça. L'any passat, com vosaltres sabeu, vam celebrar el 25è aniversari de Trinijova a campfabra Ara li està explicant el conseller que l'any passat va ser un any dur per Trinijova, un any molt dur, perquè vam tindre uns problemes econòmics, però com que jo penso que assentem la Fundació amb uns valors i que els que estan a dalt són els primers que han de servir i posar-se a disposició de la gent, tenim uns valors sòlids i per això, doncs, ara, aquest any, jo crec que ens ha anat molt millor, que tenim un altre cop un moment de fortalesa i que el que hem de fer és projectar-nos cap al futur amb austeritat, amb eficiència i amb compromís de tot. Compromís, sobretot, per la gent feble, per la gent del nostre país, dels nostres barris, sobretot de la Trinitat Vella i de Baró de Viver, que són els barris que nosaltres fem una actuació prioritària. També li comentava al conseller que és gràcies a la implicació de tots els treballadors de Trinillova que la nave funciona, i això és molt important, i evidentment del patronat. I em sap greu, i em sap molt de greu, que no pot estar amb nosaltres la persona que és l'ànima de la Fundació, que és la Maria Estrany, perquè avui la tenim una mica malalta, ja sabeu que ella té molta fortalesa d'ànima i de ment, però clar, de cos, ja la tenim una mica més fràgil. Llavors m'ha transmès salutacions pel conseller i m'ha transmès una salutació molt forta per vosaltres. Jo no vull dir res més, també vull agrair que està nosaltres el Jaume Farré de l'Obra Social de la Caixa, que ens ajuda molt per aquest centre, ens van ajudar a posar-lo en marxa i en diferents programes, amb el director general d'Economia Social, el Sr. Xavier López, que és una persona, conseller, que per nosaltres té una sensibilitat molt forta per les empreses d'inserció, i que, per tant, el sentim com un aliat nostre de, dels grans. I és una persona que ve molt del món cooperativista, de fer de les pedres pans i és una persona que, si més no, jo sempre dic una cosa del Xavier, que no tindrà molts diners, però sempre està amb nosaltres i està en la seva presència, i això és molt d'agraït i sense més li passo la paraula al conseller Felip Puig que us vola deixar unes paraules gràcies en primer lloc moltes gràcies. gràcies gràcies perquè una tribuna com aquesta emociona i, i, i em fa sentir important que hi hagi gent com vostès dels doncs, que vulguin comentar les coses a vosaltres doncs, per mi és un plaer un honor aquest matí he estat visitant algunes empreses algun jove que està intentant construir motos elèctriques, una empresa de 40 persones, eh, serveis d'Internet i d'informàtica i aquesta tarda doncs estic amb una institució molt important com és Trinihova. Jo fa 25 anys també vaig començar doncs, a intentar ajudar a projectes com aquest que el que ens han permès és garantir que el país tingui ànima, que tingui eh, una certa espiritualitat manteneu que hi hagi un sentiment de de companyonia, d'amistat, de germanor, de compromís, perquè tot allò que esteu fent vosaltres ho feu, evidentment, per vosaltres i les vostres famílies, però també ho esteu fent, en definitiva, pel vostre barri. I tot el que esteu fent, i tot el que està fent la gent i l'equip de Trini Jove, alguns des de fa poc temps, altres des de fa 25 anys, és fonamental, perquè permet introduir doncs, persones en la formació i en la laboral, en la feina. En aquests moments tan difícils que, com sabeu, segur que moltes de les vostres famílies i de la gent que coneixem tots doncs hi ha gent que passa dificultats que té problemes greus doncs és molt important que no ens desanimem i que malgrat les dificultats doncs apostem per formar-nos perquè doncs, els nostres monitors els nostres professors estan doncs, des d'una perspectiva més pràctica aquí la serralleria com els que esteu doncs, el tema de, de governants d'hostaleria com els que esteu amb el projecte emprenedor definitiva amb totes les idees i totes les línies de col·laboració, de formació, d'orientació, de preparació, perquè sobretot a partir de l'esforç aquest personal és quan estem en condicions d'intentar doncs, superar les dificultats que el personal, familiarment i col·lectivament avui tenim. No? Eh, jo de vosaltres eh, us dic molt sincerament perquè a més els conec i puc dir amb, amb un cert orgull personal que fa 25 anys que vaig començar a veure la importància de la feina tenir jove volia començar a fer i va començar a fer. Jo em sento modestament orgullós d'haver ajudat amb a mes les meves possibilitats, però jo em sentiria molt orgullós de formar part d'aquesta família tenir jove. Perquè mireu segur que a tot arreu hi hiran valors com els d'aquí, no? però en aquí es respira una autenticitat que té un valor afegit molt important, no? que és a, a, a aquella autenticitat de que esteu en un equip humà en que les persones, els professors, els dirigents, els patrons es preocupen per les persones. I això a vosaltres us ho traslladen i vosaltres fareu de multiplicadors. Vosaltres amb aquest projecte esteu també aprenent no només un ofici, no només a veure si teniu capacitats professionals, sinó també us esteu formant com a persones. I això és fonamental. Perquè en moments complicats com els que vivim, el nostre país, els nostres barris, se'n sortiran gràcies a aquests valors aquesta comunió, aquesta solidaritat, aquesta amistat de que quan un té dificultat sap que té al darrere doncs un equip, una família, un, un projecte que t'ajuda, que t'acompanya, que, que et forma i, i, i que t'orienta. I a partir d'aquí és evident que molts de vosaltres doncs, també haureu en un moment donat doncs, de fer un pas important i començar a valdre'us per vosaltres mateixos. No? Però aquí doncs, alguns ja esteu treballant, ja veniu amb el treball de feina, altres esteu amb el mono de treball, altres esteu amb la llibreta o l'ordinador, en aquí esteu aprenent habilitats, coneixements, però esteu també enriquinus des d'aquesta perspectiva, doncs, de valors, de sentiments, de companyarisme, i això és el que aquest país Catalunya ha tingut sempre, no? Combinat, avui tenim menys feina, però segur que ens ensortirem, feina, empreses, negocis que van guanyar diners, pagar impostos i al mateix temps doncs projectes solidaris com aquests que ens permeten doncs, fer itineraris perquè tothom tothom tingui una oportunitat. No? I això, mireu, des de la Generalitat, des de l'Ajuntament, des de la Caixa, ja fem coses. Però tot això no seria possible si no hi haguessin entitats com Trini Jove, us ho dic molt sincerament. Si no hi haguessin entitats i institucions com Trini Jove, doncs la feina que fem des de la Caixa o des de la Generalitat no tindria aquest nivell d'implicació, de compromís i d'eficàcia, no?, per tant, jo avui he vingut aquí a aplaudir-vos a vosaltres, però sobretot a aplaudir la gent de Trini Jove per la magnífica feina que estem fent per aquests 25 anys i perquè en la mesura de les possibilitats us asseguro que el Govern de Catalunya de la Generalitat continuarà donant suport, ajudant i apoyant a iniciatives com aquesta. Per tant, per molts anys, que feu molt bona feina i moltes gràcies pel vostre exemple i pel vostre compromís. Senyor conseller Felip Puig, que personalment i des de la Generalitat, com valora la funció que porta a terme la Fundació Trini Jova. Bé, personalment haig de dir que no puc tenir una millor consideració del compromís, de la feina, de l'entrega i, en definitiva, de la visió comunitària i de cohesió social de Trini Jove. Conec Trini Jove des de fa 25 anys i avui puc dir que continua sent una institució molt important en moments complicats com els que tenim, per intentar, doncs, a través de la inserció laboral, a través de l'acompanyament, de l'orientació, de la formació, doncs, atendre més de 1.500 persones al llarg de l'any i que representa, doncs, malgrat tot, una esperança de que ens en sortirem. No? Sense institucions com TriJove, aquest país no tindria l'ànima i la solidaritat i l'espiritualitat que, en definitiva, ens està fent resistir amb força doncs, aquests moments difícils que tenim. Moltes gràcies, conseller. Eh? Moltes gràcies. Senyor Jaume Ferrer, de la Fundació La Caixa, què suposa per una fundació com La Caixa poder comptar amb projectes com Trini Jove? Mira, per nosaltres la Fundació Trini Jove realment és, és importantíssima. És importantíssima perquè des de la Fundació La Caixa, per molts projectes que volguéssim fer de treballar amb les persones més vulnerables de la nostra societat, si no hi hagués eh, fundacions com Trini Jove on hi ha aquests professionals que sou, que sabeu treballar molt bé amb les persones, que sabeu treure d'aquelles persones al màxim, que d'alguna manera feu realitat els nostres projectes. per molts diners que hi poséssim si no hi si no hi haguessin sobretot professionals dels que treballen aquí tenir jove, doncs seria molt difícil que l'obra Social a la caixa pogués arribar a ajudar a les persones. Continuarem mantenint el seu suport evidentment, la de caixa de evidentment, evidentment eh? jo, no, ja no és que suport jo m'agrada dir a Trinijoba, a l'Ignasi, a l'Iñaki a la Burguenyo, a la Raquel a l'Elisabet, a tots que realment aquí som un equip un equip que col·laborem junts, que treballem junts, que pensem els projectes junts. I vosaltres, bueno, des de Trini Jove, amb la seva experiència, són les que els porteu a terme. Eh? Entitats com Trini Jove. Per tant, tot el que fem en programes socials des de Fundació La Caixa, no, no solament els farem a Trini Jove, sinó que els, ens els inventarem i treballarem junts perquè siguin realitat. Moltes gràcies. Gràcies com a màxim responsable de la Fundació Trini Jove. Què suposa que el, el senyor conseller d'Ocupació, el senyor Felip Puig, doni tant de suport a la tasca de trener Jove? Doncs mira, és un motiu d'orgull el saber que el responsable del de, Departament d'Empresa i Ocupació vingui a la Fundació per i vulgui escoltar i veure el treball que estem fent per donar suport a la formació i a la inserció laboral de la gent jove perquè... Aquesta relació i aquest contacte i visualitzar el que fas és el que després et dona una credibilitat com a, com a institució i com a fundació i que puguem fer propostes de millora i que puguem, per altra banda, queixar-nos quan ens hem de queixar amb credibilitat.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 Molt bé, d'aquesta doncs manera acabava la visita del conseller d'Empresa i Ocupació, el senyor Felip Puig, a les instal·lacions de la Fundació Trini Jove. Nosaltres el que farem ara mateix a tot seguit és una petita pausa, escoltarem una mica de música i atenció perquè ja entrem dins el que és la nostra àrea de servei, que com cada dilluns dediquem a la nostra llengua, al català. Serà de uns minuts. Fins ara! de dia de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda tot un poble a Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i com ja hem dit abans doncs entrem dins el que és la nostra àrea de servei que dediquem avui al Consorci per la Normalització Lingüística d'aquí de Sant Andreu i tenim amb nosaltres doncs, precisament a una de les dinamitzadores d'aquest consorci com és la Judit Rigar, molt bon dia. Bon dia. Doncs què és el que tenim preparat per al dia d'avui, aviam. Bé, m'agradaria parlar una mica de Sant Jordi ah, Sí Com va anar? Bé. Us van regalar molts llibres, moltes roses a mm. Silenci, m'intrigui mm. res Jo vaig regalar, però a mi no em van regalar res No et van regalar cap rosa ni cap llibre, Susanna. Em va arribar una via per mail Via mail D'aquests mm. correus que s'envien institucionals Sí Em va arribar una a mi una camisa i un raspall de dents elèctric. Quina poca cultura, per ser Sant Jordi. Sí. Per sí. ser sí. el seu sant. Clar. I a, tu, i a tu, Mariana? Eh, sí, una rosa. Una Molt rosa bé. i uns llibres de, de vosaltres. De... Ara en parlaré. Sí, ara però parlaré. No, res més. no. No, Molt bé, doncs nosaltres com ja sabeu vam fer una festa a Can Galtacremat uh -huh. i vam fer una connexió en directe amb vosaltres sí, uh -huh. no? i, i va ser tot un èxit i també vam repartir els premis del segon concurs literari de Sant Jordi de la delegació de Sant Andreu. Si voleu veure un resum de tot plegat i llegir els textos guanyadors podeu consultar com sempre el nostre blog el Connectats a Sant Andreu i, i veureu el bo i, mi, el bo i millor de, de la jornada. Uh -huh. eh, precisament una de les convidades que tenim avui és una de les guanyadores del concurs literari, oi que sí Mariana? Sí, sí eh. Bon dia Bon, bon dia, dia. Com? Com, com estàs després de rebre, de rebre el premi? Doncs pues, molt, molt, molt contenta igualment pues, molt, molt, molt sorprendida mm -hmm. d'aquest premi perquè eh, pues, jo és la primera jo crec que és de, de les Vegades, poquetes vegades que, que, fe, que fas un escrit i en aquell moment va ser un escrit pues, molt entranyable perquè era una, un record de la meva infància i vas va, va, va enviar-lo al, al concurs i, i per a mi pues, és sorprendidíssima perquè va, va, va guanyar no? Va l'escrit i és un escrit molt, molt senzill, molt ple d'humor o di, diguéssim ple d'una situació molt entranyable perquè, perquè és un record d'infància. Mm -hmm. de, de què parlave? una mica uh, per posar-nos en situació? El conte diu La cantimplora del meu oncle uh -huh. i era un joc que fèiem quan érem tots els cosins estaven petits, petits, i era a la, a, la, a, la, a la casa dels meus avis, que en, en aquesta època era, estava a la muntanya, i eh, l'època era més o menys l'últim dia de, de, de cap d'any, mm -hmm. i sortíem tots a, a jugar amb, amb l'oncle, que l'oncle era el caçador, i tots els cociners, amb la cantimplora, la llanterna o l'escopeta i tots aquests accessoris, accessoris que són importants per fer una caceria i començaven a caminar, a caminar, a caminar al, al bosc, i en, el, en un moment l'oncle disparava l'escopeta, en aquest, aquest compte l'escopeta era el meu germà petit, que ara, evidentment, és gran, i, i, i tot, tot, tots començaven a córrer, córrer, córrer, bojos, i arribàvem a casa, i si érem, per exemple, 25 persones... Hi havia 24 cadires, i clar hi una persona que va perdre el, el joc en aquest, en aquest cas era la meva mare, que passava mm, molt, molt sovint que ella perdia. Oh. <ríe> o que les, els pares perdien. I com és que et vas animar a escriure'l? Què és el que et va fer...? Eh, la participació, la participació. Estic molt, molt contenta amb la classe de català, la meva profe, i per mi era molt important fer-lo, no? Eh, tenir aquesta continuïtat de la llengua era un repte, sí, un repte. i mm. era un repte pues, molt agradable, perquè això era, coincidia a una, una festa, que és Sant Jordi, i per mi Sant Jordi és molt diferent, al Sant perquè pues, a, a Colòmbia no, exist, no, existe, no existeix aquest... És el dia de l'idioma per nosaltres, i en el meu país i en aquest cas el Sant Jordi quan la primera vegada jo vas estar el primer Sant Jordi aquí a Barcelona, pues quedava encantada amb la festa i clar Una coincidència molt maca no sabia que era el dia de, de l'idioma a Colòmbia però és una coincidència maca, no?, que el 23 sí. d'abril, Sant Jordi aquí, dia del llibre, i què? Dia del llibre i, i, i a més més, una rosa, no?, una rosa que té esa ternura, que té, que té esa... que és massa suau, que, que té esa importància d'estimar de, de, de, de, a algú. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Però quina llengua? al castellà... O oh. de l'idioma així en general que és la de llengua de... de castellà, de del castellà. ah d'acord, mm -hmm. jo havia interpretat de l'idioma en general no, de a Colòmbia és pues, el castellà mm -hmm. el castellà però... perquè jo conec gent de Guatemala que ja mm -hmm. el que utilitzen és el guaraní l'idioma sí, sí, sí. guaraní és el, és el seu no, però per això ho deia, de, el dia de, de l'idioma no el dia de la llengua, com un homenatge a la llengua mm -hmm. que tothom mm -hmm. és a dir, que cadascú parla o... d'acord mm -hmm. I abans has introduït una mica el premi o has dit que vas tenir llibres. i Ens pots acabar d'explicar què has guanyat o què vas guanyar? He guanyat tres llibres mervellós de, de, de un molt, molt interessant que és eh ortografia catalana que arriba en un moment molt molt, molt interessant del meu curs <ríe> mol oportú, molt oportú i un altra que és un itinerari itineraris apeu per el Pirineu català m'encanta mm -hmm. perquè jo aquesta ciutat la la camino de peus a cap tot el temps ah. i, i una, una novel·la de Sebastià no em recordo el cognol Arbó mm. i que vaig va, va llegir una mica aquest cap de setmana però però, però bé, bueno, estic molt contenta i dues entrades per a una obra de teatre que es, di, que es diu Emma Eh, protagonitzada amb Natàlia Pla, que m'ho va encantar eh, va estar un, un, molt interessant és un monòleg tot el temps una, esta, aquesta dona té una, una pot, un potencial enorme, fa tres personatges eh, sovint un detrás de l'altre darrere de l'altre, perdó i, i molt, molt, m'ha agradat molt i bé, bueno, tres, quatre, quatre regals eh, mira de, de cop i volta mm -hmm. va estar bueno, jo me'n sent com ja Nadal yeah. sí, sí. l'obra la feien a la nau Ivanov mm -hmm. és una posta de, de la nau Ivanov la setmana passada ens hauran d'apuntar eh, algun regal caurà no sí, sí. alguns ha premis sí, sí. Home, molt interessants Sí, sí. Doncs bé, I de festa en festa anem, anem avançant perquè aquesta setmana uh -huh. eh, es presenta animada també perquè el dia 1, com tots sabeu, és el dia del treballador i de la treballadora Sí, és el que, és el que deia ara la Susana <ríe> sí, sí. Només un treballador Ara no seria del treball, sí. sinó del treballador Has de buscar la persona que treballi perquè Això. en aquest país eh, 6 milions de parats és, és una tasca impossible trobar una persona que, que encara que treballi no, és una situació sí, difícil mm -hmm. oh. eh, jo li volia preguntar a la Mariana què li semblava això de celebrar el dia del treballador sense haver d'anar a treballar, no és una contradicció sí, pot ser que sí jo crec que és una a veure, és una manera de recordar una, feta, una, una, una, una data molt important no? I... però aquesta, aquest, aquest matí estava pensant i per què no aquestes, les persones que treballen, que el dimecres no, no treballen, uh -huh. i les persones que no treballen, pues fer un canvi, no? Sí. Potser que ara que com la, la situació està com tan complicada i la història també fa aquests canvis, doncs pues, mira, aquestes persones van lluitar per una jornada de 8 hores, ara la jornada de 8 hores bueno, es canvia una mica i hi ha persones que no té jornada, llavors, pues Sí. I, i gent que té més de 8 hores també, en segur <coughs> mm -hmm. sí, sí. Mm, creieu que encara cal celebrar aquest dia? perdona? si creus que encara cal celebrar aquest sí, dia sí. sí, sí jo crec que sí perquè és, és com recordar conscientment una lluita d'un moment de la història del de, de nostre món mm. Sí. Mm -hmm. com, com els celebres? és a dir, ara que a, aquí a, a Catalunya, bé a Barcelona bas de les manifestacions sí, sí, sí, sí participo activament a les manifestacions d'acord sí. mm -hmm. eh, has comentat que en aquest moment no, no tens feina si sí, Mariana, has fet servir la primera persona del plural sí. per tant ha interpretat que <laughs> sí, sí. que no estàs treballant en aquest moment però a què et dediques? bueno eh, simplifico no? una mica sí. eh no estic treballant de, en, en una empresa i no mm -hmm. estic eh, rebent un diners però sí, estic treballant molt, perquè estic fent, sí, no, estic fent molts, project, mo, mo, mo, molts projectes i estic treballant en col·laboracions amb persones que necessiten eh, el meu perfil, estic eh, col·laborant en festivals d'art, estic col·laborant en en projectes que la gent necessita jo sóc dissenyadora gràfica professionalment i estic treballant en un projecte personal d'il·lustracions ara per, que espero que en un temps em doni pues, toda, tot el que una persona necessita, no? De la satisfacció i una mica de, de diners okay. i a futur, que és el meu son, i donar feina a, a altres persones com, com és, va és currículum, comencen, no? Sí, sí, sí és no, important. És per, per omplir el currículum de com a dissenyadora gràfica, tot el que has anat fent, no? Sí, sí, uh -huh. tant que sí. Potser són les primeres passes cap a, com ha dit ella, una empresa, de ser la seva pròpia empresa sí. de disseny de gràfic i poder, poder donar feina a altres persones. Sí. sí. Com, com vas començar en el món de la il·lustració? Bueno, jo dibuixo fa... Des que era petita, fa temps. Jo vinc de família d'artistes a Colòmbia, la meva filla era una pintora, el meu pare és es escultor, el meu avi era, era pintor també. Llavors, tota la vida he dibuixat, però com vaig estudiar disseny en gràfic, pues, la il·lustració era... estava a segon pla. Sí. I eh, ara, després de, de fa quatre anys que, i mig que estic aquí, el disseny gràfic crec que mm, no, no, no es trenca, sinó que he evolucionat, jo crec, okay. en, la, en la meva manera de comunicar-me. I ara vull que la il·lustració sigui la manera principal de la meva comunicació. Mm. Per això fer, estic fent una línia gràfica de dibuixos i, i la idea meva és transmetre en humor situacions quotidianes mm. i, i posar-les en una samarreta. Mm. Llavors és, és, aquest és el meu producte. I He fet eh, projectes d'il·lustració professionals a Colòmbia, mm. eh, però aquí eh, he començat de manera més artesanal. Eh, perquè toda, fa 15 anys que estic treballant al costat d'un ordinador i ara vull el paper i el làpiz. Clar, potser la diferència entre allà i aquí és que aquí ho fas més artesanal i allà era més... Sí, perquè no. les circumstàncies, no? Les circumstàncies de vida ara claro. van fer que la meva ànima de, de comunicar està evolucionada ara, en aquest mm. moment. I és difícil fer-se un lloc en, en aquest món? en el món de la, de la il·lustració? Sí, és difícil, és difícil perquè hi ha, molt, hi ha moltes persones amb molt talents, molt talentoses, perdó, I, i és difícil perquè una de les coses que, que, que eh, és important tenir en, en compte és la perseverància, molta perseverància, molta concentració, investigació i dibuixar molt i sobretot no perdre aquestes esperances, continuar, no? continuar, continuar. Continua. Jo que no sóc d'aquí, clar, puc veure tot una mica gris. Però les persones que són d'aquí, jo crec que amb la també, llengua... Perdona que talli, em sembla que també sí. també ho veuen gris. Sí. <laughs> a vegades de penaltia tira la negra. Jo, jo crec que jo una mica gris més fosc, mm -hmm. potser, sí. no? Però... I estic, no, estic d'acord. Sí, com, però... com el cel avui. Mm -hmm. Sí, com el cel avui. <laughs> però la gent que, que és aquí que coneix com funciona aquest sistema podem aprofitar-me més moltes coses i ara estic començant no? I segurament, segurament aprofitaré moltíssim moltíssim les, les, les coses que la, la, la ciutat pot ofreixer-me oferir-te oferir oferir sí. has parlat de perseverança de no rendir-se, quins altres consells donaries a algú que, que es vol dedicar a la il·lustració dibuixar molt molt i investigar eh, tècniques i sobretot eh, així, com, així com tu pots llegir un llibre, tu pots dibuixar o sea dibuixar sea, eh, com el pensament eh, tu pots dibuixar eh, una idea en paraules i després eh, pa, fer-lo en un paper blanc i continuar amb la tècnica i, i el japis i és un... Aquest que volem fer il·lustració o dibuixar o vi viure d'això és, és, és anar amb, amb el, la fulla ba de baix al braç. Mm? Sota el, Sot mm -hmm. el braç. Gràcies. I, i, i, i, I no deixar mai de, de, de somniar, no? Mm -hmm. D'acord, així... Com, doncs Llavors, com els escriptors, moltes vegades alguns recomanen una disciplina de cada dia escriure, escriure el que sigui, però no deixar mai d'escriure de, de per, per entrar en aquesta dinàmica, perquè si no la inspiració no arriba sense fer res. Exactament. Jo crec tu que és aconselles... important, sí, sobre, sobre, eh, la mà eh, té memòria. M'agrada aquesta frase. I no és meu, és del meu oncle. No el de la cantimplora, el esculptor. El <ríe> eh, meu oncle es deia Hernando Tejada i el deia això. La mà no té, no, no té memòria. I si tu te poses a dibuixar, arribaràs. D'acord. Sí. I podem fer una mica d'història de, de l'ofici o de la professió d'il·lustrador o llistradora? La, la, la il·lustració... Com, com ha evolucionat? Ara amb les tècniques? La, la, la il·lustració de... ha evolucionat amb la comunicació gràfica i, i, i també amb la tècnica. I abans... Pues, Sabem que dibu dibuixaven en, en les cavernes i, mm. i ah. després, quan va arribar el paper, al paper i quan arriba arribar la comunicació després de la revolució industrial... L'empremta. Clar, mm -hmm. l'empremta i, i, i la il·lustració realment està a, al costat del text. O sigui, L'il·lustrador interpreta un text i, i fa que la comunicació sigui més, més immediata en una imatge. I evoluciona fins que no termina no? perquè ara en les no, noves tecnologies eh, és igual és igual el text és important però la, el, la imatge té com, que comunicar alguna vegada mm, amb simplesa això que estàs tu dient en paraules uh -huh. que que va començar no, no el que volia Va. dir, el, el que és curiós és que ara potser hi ha un retorn a aquesta artesania. Tu has parlat d'aquesta... que tu ara feies servir una tècnica més artesanal, però crec oh, a, aquí a Barcelona es pot veure que hi ha gent emprenedora que vol començar i fa els seus llibres de contes personalitzats, individuals, a mà. Oh. Escriuen, sí, sí. els il·lustren, els retallen, per tant, tecnologia sí, però... Una, em sembla que hi ha un retorn a, a l'artesanal no? sí, mm -hmm. a una pràctica es valoren molt més les coses fetes a mà artesanalment sí. que potser alguna cosa feta amb més a les noves tecnologies, una impremta clar, programes sí. informàtics sí, perquè és el record de l'objecte ¿no? d'agafar una cosa amb la mà i sentir-la mm -hmm. mm -hmm. sí, sí, com hi ha altres persones que realment no no, no li agraden, però eh, és el temps, no? que van per feina, no? El temps, el temps i s'ha agafat tot ens queden pocs minuts parlant del temps, temps. sí <ríe> <ríe> <ríe> doncs, una mica per, per acabar, i per, però per acabar amb, una, amb un toc d'humor eh, et volia preguntar, Mariana si, si coneixes o si ens podries parlar d'algun ofici tradicional curiós que es conservi o que potser s'hagi perdut Eh, a eh, Colòmbia? Jo, jo, jo em recordo eh, un, eh, a, a Cali, jo soc de Cali, una ciutat molt bonica, un ofici que, que és, eh, hi ha unes persones que s'aixequen, que arriben a la seva taula, a la seva màquina d'escriure i i se seien a, a, a front del, del juzgat o la notaria sí. o, o qualsevol plaça d'un barri, però un barri popular, i és, aquesta gent arriba i comença a fer una com una... Jo recordo que era una una assessoria immediata a persones que arribaven per fer, un, per exemple, els tràmits tributaris. Això començava amb la fulla, tiqui tiqui tiqui tiqui i clar, perquè a la màquina d'escriure, perquè la gent no tenia, no, no, no tenia en aquesta època ni màquina ni ordinador ni res o sigui, arribàvem amb la seva idea el seu paper i començàvem a fer un resum d'aquesta història i l última vegada que vas anar a Cali no estàvem ja és un ofici que, que, que s'ha perdut, que ha perdut sí. els tramitadors del carrer Interessant. Mm -hmm. sí. interessant molt bé doncs donar-vos les gràcies per haver vingut avui aquí en aquest programa i el que fem ara mateix és anar ja directament al que és la nostra habitual agenda, som -hi. Molt bé, doncs recte final del nostre programa d'avui i el que ens queda doncs, és aconsellar-vos algunes activitats, alguns actes que es realitzen aquests dies als nostres barris, el que fem ara mateix és recomanar-vos un projecte es diu Binomio i es dona a conèixer a la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero. Avui, com que he dit, de dos quarts de la tarda a dos quarts de nou dels tres, per realitzar el projecte d'il·lustració urbana Binomio fet per vuit joves. El projecte compta amb el suport de l'APC Sant Andreu, educadors a partir del carrer i el servei de dinamització juvenil. I aquella gent doncs que els agradi al el teatre, doncs, recomanar-vos que els Sant Andreu Teatre us ofereix Simplicísimo. El Sant Andreu Teatre alçat al carrer Neopatria número 54 s'ofereix a partir d'aquest dimecres, dia 1 de maig, una hora plena d'imaginació i -sí fantasia, una festa que combina diferents disciplines escèniques. El seu nom és Simplicissimus. I si és la primera revista musical infantil i familiar que ens endinsa en un univers particular on la dansa en les seves diferents vessants, clàssic, contemporani, jazz, modern, claque, music hall, s'uneix amb el teatre, els teies o l'acrobàcia, en un divertiment ple de ritme, llum, fantasia, imaginació i color. Un cóctel còctel divertidíssim on tot és possible, que descobreix un món nou, els més petits, en un homenatge al temps als teatres de fusta i els decorats de paper pintat doncs hem de dir que aquesta activitat rep el suport de la Generalitat de Catalunya a través del Conca i de l'Ajuntament de Barcelona a través de l'ICUP. La durada d'aquesta obra és de 60 minuts, l'idioma doncs, no, no té text i el preu és de 9 euros.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 quarts de vuit a dos quarts de nou del vespre. Encara queden places disponibles per inscriure't caldria que passessis pel punt d'informació juvenil de l'Espai Jove Garcilaso que es troba al carrer Garcilaso número 103. En plana la butlleta d'inscripció, l'horari d'atenció és de dilluns a divendres de dos quarts de cinc a les 9 de la nit i els matins de dilluns i dijous de deu del matí a dos quarts de dues del migdia. I encara ens queda una mica de temps eh, dir-vos que continua aquest segon certamen literari Club Natació Sant Andreu. El certamen és sobres de tothom, en sigui o no soci del Club Natació. El termini d'entrega dels treballs és comprès fins al proper 30 de maig. i Les hores presentades que, que siguin originals, inèdites i no hagin estat premiades en altres certamens. Els treballs poden ser redactats a llengua catalana o castellana indistintament. I ara que s'acosten doncs, les dates d'exàmens i aquestes coses, doncs, el que volem és recomanar-vos sales d'estudi nocturnes a Sant Andreu. Les sales d'estudi nocturnes són un servei de la Regidoria d'Adolescents i Joventut de l'Ajuntament, en conveni amb el Districte de Ciutat i el Consorci de Biblioteques de la Diputació de Barcelona. Doncs de 9 de la nit fins a la una de la matinada, les sales t'ofereixen un espai adequat per estudiar, concentrar-te en la lectura sense interrupcions, fer treballs, consultar diccionaris i enciclopèdies, fer fotocòpies, intercanviar llibres i apunts de classe. Trobareu una sala d'estudi nocturnes a la Biblioteca Ignasi Iglesias, al carrer, a Can Fabra, al carrer del Segre número 24. Si voleu posar-vos en contacte, el teléfono és 93 360 05 50 o a l'adreça la electrònica sala d'estudi canfabra.gmail.com. Troba la teva sala d'estudi nocturna, compte perquè contractat telefònicament amb una sala, cal trucar entre les 9 de la nit i la 1 de la matinada. Per més informació, contacta-hi a través del correu electrònic corresponent o a través de l'adreça estudi nocturn per consultes genèriques. Aquesta sala d'estudis nocturnes estan obertes durant tot l'any, de dilluns a divendres, del 9 de la nit a 1 de la matinada i es troben obertes les següents biblioteques de la ciutat. Davant el curs escolar també obren dues sales d'equipament juvenils, de dilluns a dijous, de 9 de la nit a 1 de la matinada. Això seria els mesos de gener, maig i juny. També obren els divendres en el mateix horari. També trobaré una sala d'estudi nocturna a Garcilaso, a l'Espai Jova Garcilaso, al carrer Garcilaso, número centres. Doncs més coses és a comentar-vos, ens acostem ara novament cap a la Trinitat Vella i dir-vos que hi ha un espai que es diu Via Barcino que és un equipament al servei d'aquest barri i l'objectiu doncs, és oferir un espai polivalent i ser la seu de l'oficina del Pla Integral de la Trinitat Vella Molt bé, doncs nosaltres d'aquesta manera eh, el que fem és continuar oferint-vos d'altres informacions eh, també comentar-vos que la nau Ivanov bueno, us ofereix l'obra immers, Immerso Agua i Sombres. La nau Ibanov de la Fundació Sagrera, al carrer d'Honduras número 28, us oferirà aquest dissabte 9 de la nit la representació de l'obra Immerso Agua i Sombres del col·lectiu Nacadasca. També la nau Ibanov us ofereix l'exposició protèsic de Cristina Rasso. També fins al proper dinó de maig i l'espai. 31 tria, es tracta d'una tria d'imatges sobre una experiència de recuperació on el dia a dia, durant un any, es va reflectir en el blog diarioprotesico.blogspot.com.es. Molt bé, doncs moltes gràcies a Susana Avila, també moltes gràcies a la Juït Riard. Nosaltres que marxem ens retrobem demà a la mateixa hora. Bona tarda. És la una.